Te nálad van a Bibliád, akkor kinyithatod a Péter első levelénél. Mindig azt szoktam mondani, hogy első Péter levelénél, de nem ő, nem ő volt az első Péter. És az ötödik verstől fogjuk majd olvasni, és néhány verset együtt megnézünk, de imádkozunk egy rövidet együtt. Hát én köszönöm az igédet, köszönöm, hogy itt összegyűltünk éppen azzal a célral, hogy hogy a te szavaidat tanulmányozzuk, hogy, hogy azokat minél jobban a szívünkbe elrejtsük, Uram, hogy amikor szükségünk lesz rájuk, akkor, akkor a lelked emlékeztet a szavaidra, Uram, és, és azokba kapaszkodunk, és azok, azok segítséget adnak nekünk, Uram. De így azért imádkozom, Uram, hogy valóban a lelked munkálkodjon itt közöttünk, mert üres szavak lennének, ha, ha a te lelked nem adna um, ezeknek a szavaknak értelmet és, és igazi, igazi, um, um, igazi um, útmutatást arra, hogy hogyan is használjuk ezeket a szavakat a, a saját uh, személyes életünkben, Uram. Azokban a helyzetekben, amikben Benne vagyunk, Uram, amikben majd benne leszünk, és, és még mi se tudjuk, hogy mi váránk, ránk, Uram, de Te már tudod. És ezért kérünk, Uram, hogy így eh, Tedd hasznosá a Te igédet az életünkben, A Te nevedben. Amen. Amen. Nem könnyű így jönni, tanítani egy jó kis konferencia után, amikor úgy, amikor úgy jó tele vagyunk, jó igékkel, Istenek a szavával, de de mégis megpróbálkozok vele. Olvassuk el együtt a, tehát az egy Péter első fejezetből az ötödiktől a hetedik versig. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, meg készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek noha most, ezen örvendeztek noha most mivel így kellett lennie egy kisén megszomorodtatok különféle kísértések között hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a ti a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Ugye nyilvánvaló, hogy Péter írta ezt a levelet, <kül> az nem nagy kérdés, és akik tanulmányozzák ezeket a dolgokat, azt mondják, hogy kb. 61 és 64 között írta ezt a levelet, és hogy valószínűleg Rómából írta, tehát Rómában volt, és ott írta. És a, a mai Törökország területén lévő keresztényeknek íródott. Tehát Péter így ismerte őket, és, és így úgy érezte, hogy kell írni egy levelet nekik. És ott, Rómában volt, itt a levelet is elküldte nekik. Ilyenkor már Péter idősebb volt, és, és kb. 30 éve vezette a korai egyházat. Tehát egy tapasztalt vezető volt már, sok mindent megtapasztalt az úrral, és, és ez, ez, látsz, ez érezhető a levelében is. az azért ugye Néró császár idejében íródott, aki ugye tudjuk róla, hogy kegyetlenül üldözte a keresztényeket, és ugye tudjuk azt is, hogy ő maga felgyújtotta Rómát, és a keresztényekre kente. Ugye azt mondja, hogy ők voltak azok, ők gyújtották fel. És ugye nem volt ez annyira, annyira nehéz, mivel ugye a keresztények beszéltek a tűzről, esetleg abban az összeköttetésben, hogy ugye a lélek a tüzet, és a lélek feltüzel, és ad, ad erőt, hogy menjünk. De abban a, lehet, hogy abban az összeköttetésben is, hogy ugye, van ítélet, van örök ítélet, van örök tűz, ugye, amiben um, ahol az kerül, aki, aki ugye nem fogadja el Jézust. És ugye, így az emberek ugye, összerakták ezt a két dolgot, és, és elhitték a császárnak, hogy igen, ők voltak. És így elkezdődött egy nagy üldöztetés. Um, ugye, egészen ugye, Rómába kezdődött, és az egész birodalomra elterjedt, és rengeteg keresztény... Um, meg is halt, tehát gyilkolták a keresztényeket, és nagyon üldözték őket. Egészen úgy, hogy ugye lovas kocsik mögé kötötték őket, és addig vonszolták, amíg belenem nem haltak, vagy oroszlánokhoz dobták őket. Ez volt az érdekesség, ugye, hogy, hogy nézték azt, hogy egy oroszlán hogyan, szét, hogyan tép szét egy embert, és ugye legtöbb esetben ezek keresztények voltak. Ugye sokukat keresztre feszítették, ahogy volt egy ilyen bevezető út, ilyen főút Rómába, és az, az végig ugye keresztek voltak is ott, ott keresztények keresztre feszítve. Tudjuk Péterről is, hogy Péter is végül mártírként halt meg. Keresztre feszítették, de ő kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék meg, hogy, hogy, mert hogy nem méltó, hogy úgy halljon meg, mint a, mint a megváltója, mint Jézus. Öm, és ö, ugye valószínűleg, tehát ö, ö, ennek az egész időszaknak az elején járunk, amikor ugye ezt a levelet nézzük, és, ö, és úgy látszik a levélből, ugye, hogy ez az és már valamilyen szinten elérte ezeket a keresztényeket is, akiknek Péter ír. És tehát így a fő témája igazából, igazából ez, ez a züldöztetés, a, a, a nehézség, a megpróbáltatás. Ez a fő témája a levélnek. És ugye itt, a, itt ezekben a versekben, a hatos versben konkrétan, ugye ö, olvasztu, lát, látunk egy olyan szót, hogy megszomorodtatok. Azt mondja, hogy így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések vagy megpróbáltatások között. Ez, ez ugyanaz a szó, amit Máté az evangéliumában használ, amikor, amikor Jézusról ír, amikor Jézus a gecsemáni kertben volt, és vért Ugyanez a szó. Tehát itt egy, itt egy komoly megpróbáltatásról van szó. Tehát ez nem csak olyan megszomorodás, amikor hú, a brazilok veszítettek a hollandok ellen a vb-n, szomorú vagyok. <gül> Már biztos vannak olyanok, akik vért izadtak, mert bratilak de, de ugye, um, tehát itt egy komoly megpróbáltatásról van szó, komoly üldöztetésről és ugye a történelemből tudjuk is, ahogy mondtam, hogy, hogy komoly dolgokon mentek keresztül, és um, és így ezt látván, ezt megértve, ugye, um, még jobban tudok ragaszkodni ezekhez a szavakhoz ebben a levélben, hiszen amit ők tapasztaltak, én, én messze nem tapasztalok. Igen, vannak nehézségeink, vannak, vannak megpróbáltatások az életünkben. És ha, és ha ezeknek az embereknek Isten ezt üzente, és, és, és tudjuk, hogy Isten szava jó, hasznos, és, és amikor Isten szól, azt, azt, azt meg kell ragadni, és az, az működik. Ha minél inkább a mi életünkben fog ez működni, és működhet. És minél inkább nekünk hasznosak ezek a szavak, ha nekik azok voltak. Van itt egy szó, hogy kissé, kissé megszomorodtatok. Ez a szó nem arról beszél, hogy, hogy, hogy gyenge volt ez az üldöztetés, hanem inkább arra utal, hogy egy rövid idő, rövid ide, ideig tartott. Most ez érdekes, hogy belegondoltam ebbe, hogy Péter azt mondja, hogy egy rövid időre megszomoradtatok, egy rövid időre vért vagy izzadtok, vagy még egy rövid időn, rövid ideig benne vagytok. De belegondolok, hogy ez az üldöztetés ekkor kezdődött, úgy 60-70 körül, és egészen ugye 300-ig tartott. Ez nem egy rövid időszak, ez egy hosszú időszak. Sokan ugye, ha még túl is élték az üldöztetést, ugye, meghaltak idős korukban, még mielőtt vége lett volna ennek az időszaknak. Tehát sokuknak ez azt jelentette, hogy az életük végéig benne voltak ebbe az üldöztetésbe. Sok mindenen keresztül mentek. De Péter mégis azt mondja, hogy kissék kissé megszomorodtatok, egy rövid időre. És, és miért írhat egy ilyen dolgot? Milyen szemszögből nézi Péter ezt az egészet? Nyilvánvaló. A mennyei szemszögből nézi ezt az egészet. Hogy nézi az életet, mint nem tudom, 50, 60, 70 évet, és azt mondja, hogy ez csak egy rövid idő, ez csak egy pillanat. És valóban, hogyha, hogyha megragadjuk és megértjük az örökkévalóságot, akkor valóban az élet csak egy pillanat, csak egy porszem, majdnem olyan dolog, amit, hogyha összehasonlítunk az örökkévalósággal, akkor nem is látjuk, nem is, nem is találjuk az örökkévalóság szempontjából. És ez fontos, hogy ezt így mi is így megragadjuk, hogy bármi ami történik, ezen a Földön bármilyen nehézség is, bármilyen nehéz is, csak egy pillanat az örökkévalóság szempontjából. Tehát nézzük mi is egy ilyen szempontból, nézzük mi is. Bármi is jön az életünkbe. Vizsgáljuk ezt meg, hasonlítsuk ezt össze az örökkévalósággal, és nekünk is végül picinek fog tűnni. Tehát ahogy mondtam, egy nagyon komoly helyzetbe kerültek, és, és tudjuk, hogy, tudjuk, hogy a nehézség, ugye a, a megpróbáltatás felszére hoz olyan dolgokat az ember életében, amik azelőtt nem látszottak, vagy nem jöttek felszére, vagy nem, lettek, nem lehetett felismerni. És ezért is, amik, ahogy olvastam ezeket a verseket, látjuk azt, hogy hasonlítja a megpróbáltatást az arany tisztításához. Ugye tudjuk, hogy az aranyat úgy tisztították, vagy lehet, hogy még mindig úgy tisztítják, hogy, hogy ugye tűz fölött megolvasszák, és, és ahogy felmelegszik, megolvad az arany, a, a piszok az a felszínre jön. A sok ugye a dolog, amit amúgy nem látunk, az mégis a felszínre jön, és így le tudja venni róla ezt a piszkot. Amikor uh, húslevest főztem, először az életemben, ugye marha hús volt, és kérdeztem a bátyámat, hogy hogy, hogy kell egy ilyen, vagy meddig kell ezt főzni, hogy hogy kell ezt főzni. A ő is nekem azt mondta, hogy amikor beleteszed, ugye akkor főzed egy ideig, akkor látni fogod, hogy először a felszínre jön egy kis dzsuva. Ott a, ott a húsból valami úgy, úgy kijön, és akkor a felszínen lesz, és ott majd, ott majd látod a leves tetején. És megy egy kanalat, és akkor szépen szed le ezt, és akkor e, aztán főzheted tovább, belerakhatod a többi cuccat is. És e, valahogy ez jutott az eszembe, amikor erről az aranyom, mert ezt még nem láttam, tehát igazából nem láttam az aranyat, hogy tisztítják, de levest már főztem. <gül> és, e, és ugye Ugye ehhez hasonlítja Péter ezt a folyamatot. Azt mondja, hogy majd amikor jön a nehézség, az olyan, mintha, mintha tűz lenne alattad. És, és azt kezded látni az életedbe, hogy jönnek fel dolgok a felszínre. Tehát a rejtett dolgaid, indulataid, karakteri problémáid, elcsúszások, rejtett dolgok, amik, amik, amiknek nem volt esélyük eddig feljönni, most felszínre jönnek, és te csak nézed, hogy hoppá, nem is gondoltam, hogy ebbe a darab húsban ennyi van. És <gül> gondolnám, hogy bennem ennyi, ennyi piszok van, és meglepődsz. De ugye a, a, az arany tisztításánál azt mondják, hogy a, hogy a mester akkor tudja, hogy, hogy már tiszta az arany, amikor látja az arcának a visszatükrözését a felszínen. És ez egy milyen jó kép, hogy ugye Isten is így, így elkezd velünk foglalkozni. Egy kis tűz, elolvadunk, Feljön, a, a felszínre jön a piszok, és Isten, Isten azon van, hogy, hogy tisztítson minket. Egészen addig, amíg a saját arcát nem látja bennünk. És ez egy nagyon jó cél Istennek, ez egy, ez egy jó terve az életünkben, hogy... hogy hogy formálni akar minket a, a fiának a képmására, hogy, hogy több Jézus legyen bennünk, hogy, hogy több, a, több az ő szívéből, több az ő, az ő karakteréből, még több az ő, az ő, az ő szolga szívéből, az ő hozzáállásából, az ő szeretetéből, mindig több is több legyen bennünk, hogy még jobban látszódjon Jézus a mi életünkben. Hogy amikor valaki ránk néz, akkor akkor láthasson Jézusból egy visszatükrözést. De fontos megérteni ezt a, ezt a részt, ezt a folyamatot. Hogy Isten kihoz belőlünk dolgokat, mindig azzal a célsal, hogy megtisztítson minket. Ugye, de ilyenkor felmerül a gondolat, hogy Isten nem tudja, hogy mi van bennem. Isten most miért csinálja ezt velem? Isten nem tudja, hogy milyen dzsúvama... Most miért kíváncsi rá? Most miért akarja éppen ezt a legrosszabb oldalamat látni? Nem jobb, hogyha egy kicsit úgy békén hagy is, és, és akkor minden rendben lesz, és akkor nem lesznek ezek a rossz indulatok, nem lesz ez a mérgelődés, nem lesz ez a kibukás. Nem jobb így? Nem. <gül> Isten azért teszi, hogy nem, hogy ő lássa, hanem, hogy mi lássuk, és azért, hogy végül engedélyt adjunk neki, hogy, hogy munkálkodjon az életünkben. Megteszi, hogy megvalhassuk neki a dolgainkat, és hogy megkérjük őt, hogy munkálkodjon bennünk is, hogy munkálja kibelőlünk ezeket a dolgokat. És ez fontos, hogy tudjuk. Mert sokan látom, hogy sokan, amikor, amikor látják ezeket a, ezeket a dolgokat, amik, amik kijönnek az életükből, megszomorodnak, és szégyenükben elfordulnak Istentől. Szégyenükben a, a, a bűnük láttán el, elmennek Istentől. Hogy nem, így nem jöhetek Isten elé. Hiszen nézd, milyen vagyok. Nézd ezt a piszkot. Isten biztos nem kíváncsi ilyenre. Amikor jövök Istenhez, akkor, akkor csak szentként, tisztaként jöhetek. De, de teljesen félreértetted a folyamatot, hogyha így gondolkodsz. Teljesen rosszul értelmezed Istennek a munkáját az életedben, hogyha, hogyha ez a te reakciót, hogyha elfordulsz Istentől. Hiszen Isten éppen azért teszi, hogy ahogy felszínre jön, hozzá rohanj, hozzá fus, és, és megvajad neki a dolgaidat, hogy ő aztán tisztíthasson. Mert tudjuk, hogy Isten gyengéd, Isten gentleman, Isten nem ront ránk, nem töri be az ajtót, hanem, hanem vár, amik szólunk, amik kiáltunk, és amik azt mondjuk, hogy uram, gyere és tisztíts meg ezektől. Uram, nem futok el tőled, hanem hozzád rohanok. Hiszen te vagy az egyetlen, aki el tudsz bánni ezekkel a dolgaimmal. Hiszen te vagy az egyetlen, aki meg tudsz tisztítani. Ha elmegyek tőled, akkor hova? Kihez? Kihez vigyem ezt a dzsuvát? Kihez vigyem? A feleségemhez? Vagy a barátokhoz? Kihez vigyem ezt a dzsuvát? Ki tudna ezzel valamit csinálni? Ki tud az indulataimmal valamit kezdeni? Senki, csak Jézus. És ezért hozzá kell vinnünk a dolgainkat. Most a konferencián, lehet, hogy láttátok az egyik a lány, egy hölgy, Katának hívják, bemerítkezett, de egy nappal előtte beszélgettünk egy kicsit, és, és, és így nagyon el volt bátortalanodva, és, és így olyan bizonytalan volt tegyem, bemerít bemerítkezzek. És éppen ez volt az ő harca, hogy azt mondja, hogy figyelj, az utóbbi időben csak egymás után jönnek ki a, a, a csúnya dolgok az életemben. Egymás után látom, ez, ez egyikkel tusakodok, és valahogy túljutok rajta, és jön rögtön a másik. És megint tusakodok, és aztán jön a másik, és, és úgy és erről szól most az utóbbi néhány hónapom, és, és, és mehetek így, bemerítkezhetek így, majdnem ilyen képmutatásnak érezte, hogy, hogy nem képmutatás így, így, így menni, így bemerítkezni. És mondta neki, éppen az ellenkezője az igaz. Hiszen... hiszen ez hogy, ez, hogy így szembesítve vagy dolgaiddal az életedben, ez éppen, hogy egy jó jel. Éppen, hogy egy jó jel. Hogyha nem lennél szembesítve, hogyha nem látnád magadban ezeket a hiányosságokat, nem látnád magadban a, a bűnt is, annak a csúnyaságát, akkor lenne a baj. Akkor lenne baj, hiszen akkor tompa lennél, akkor lelkileg e, tompa lennél, akkor lelkileg vak lennél az életedre és a saját állapotodra. De így, hogy látod, ez egy jó jel. Um. És így végül láttátok, hogy bemenitkezett. Um. Ja. Tehát Isten tisztít, Isten munkálkodik bennünk. De olvassuk tovább a 8 a 13. versig. öt szeretitek, Jézust, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték, kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik, vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus, Bennünk lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztus-savaró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak, nektek a mennyből küldött szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni, és a 13. vers, ezért tehát, Elméteket, elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abba a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Folytatódik a téma, és Péter valami, valami következőt akar nekünk tanítani erről a folyamatról. Azt mondja nekünk, hogy a proféták írtak proféciákat, de nem teljesen értették, hogy mit, mit írnak. Ugye azt mondja, hogy írtak a messiás haláláról, ez például a 22. Zsoltár, Ézsaiás 53, ezek azok a híres részek, ahol messiásnak a haláláról van szó, de írtak a dicsőségről is, ami eljövendő. Ez a, például a második Zsoltár, vagy Zakariás 14. Ebből elolvasok egy, egy verset, Zakariás 14.4. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Ez Jézus második eljövetele. Eljön, és a lábát veti az olajfák hegyén. Leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy a proféták látták a Golgota hegyét, és látták az olajfák hegyét, de mégsem értettek valamit. Lehet, hogy már te is. Tehát, hogyha voltál már hegyekben, vagy láttál nagy dombokat. Van, amikor az ember, ugye, nem oldalról nézi, hanem, hanem így szemből, <gül> és, és, és mintha látna két hegyet, de valahogy már szemből nézi, úgy valahogy összemosódik, és és valahogy nem látja, hogy milyen messze lehet az, és egymás mellett vannak, vagy van ott közöttük valami hely, vagy hogy van ez. És amikor az ember úgy oldalról nézi, akkor már tisztában látja. Aha, itt kettőről van szó. Itt két különböző, és van közöttük egy nagy völgy. És valahogy így a proféták is így, így nézték, látták a szenvedést, látták a, a, a dicsőséget, de valahogy összemosódott nekik. Valahogy nem látták, hogy, hogy itt egy két különböző hegyről van szó, ugye a Golgota hegy, a kereszt, és az olajfák hegy, a dicsőség hegy, amikor Jézus visszatér. És valahogy összemosódott nekik, és nem értették. Ö, nem látták a, a, a két hegy közötti völgyet. Nem tudták, nem értették meg teljesen, hogy itt két különböző eljövet van szó. Számukra mintha az volna, hogy eljön. Meghal? Nem értem. Dicsőség? Nem értem. Mi van? És uh, nem tudták, hogy, hogy van itt között egy völgy, amit ugye a pogányok idejének nevez a Biblia, vagy mi azt mondjuk, hogy az egyház ideje. Uh, és ezért összemosódott. De mit is akar Péter mondani? hogy Azt akarja mondani, hogy a próféták nem látták, de mi látjuk. Ők nem értették, hogy, hogy hogy jöhet össze ez a két dolog, a szenvedés és a dicsőség, de mi most ebből sokat tanulhatunk. Sőt, azt mondja, hogy nekünk íródott. Ők írták, ah, nem értem, ah, de biztos majd később megértik. És valóban mi megértjük, mi látjuk, mi látjuk a völgyet. Látjuk a halált, a szenvedést, de látjuk a dicsőséget is. És ez fontos, és hiszem, hogy ezt akarja Péter mondani, hogy hogy a nehézséget a dicsőség követi. De nem biztos, hogy rögtön egymás után. Hogy igen, most nehéz, és lehet, hogy nem érted, hogy mi jó következhet ebből. Ura, mit vagyok ebben a szenvedésbe? Miért engedted? Miért vagyok én most itt, a a hegyén? Miért szenvedem el azt, amit szenvedek? És, és nem érted? Hol van az a dicsőség, amit ígértél? Hol van az a szabadulás, amit, amit, amit az ígéreteidben látok? Most itt vagyok, és szenvedek, Uram, de, de mikor jön majd az a, az a dicsőség, az a szabadulás? Péter azt akarja mondani, hogy legyél türelmes. Legyél türelmes, mert jön. Jön a dicsőség. Most lehet, hogy benne vagy a szenvedésben, vagy lehet, hogy túl is vagy a szenvedésen, és a völgy időszakában jársz, de most még várnod kell. Várnod kell, amíg eljutsz a, a dicsőség hegyére, és ott majd megérted, és meglátod, hogy miért volt a szenvedés. Miért kellett átmenned a nehézségen? És azt hiszem, hogy sok ember számára egy, egy komoly téma. Ugye? Hogy, ha van Isten, akkor hogy-hogy van ilyen sok szenvedés a Földön. Hogy-hogy van um, ilyen sok fájdalom, sok halál. És, um, és volt egy ember, aki ezzel nagyon komolyan küzdött, és mostanában hallottam a történetét, és meglepett... Um, Billy Graham, őt ismeritek, és sokan ismeritek, Billy Graham egy nagy evangelista, Amerikában tízezreknek, lehet, hogy százezreknek is prédikált. És a szolgálata elején volt egy, volt egy másik uh, fiatal ember, aki, akivel együtt szolgáltak, és a nevet Charles Templeton, és ők kezdték el azt a mozgalmat, hogy Fiatalok Krisztusért, vagy Youth for Christ angolul, és uh, együtt elkezdtek. Együtt elkezdtek prédikálni, és az elején nagyon úgy tűnt, hogy, hogy nem is Billy Graham lesz az a, az a nagy ember, az a vezető ember, ahogy most látjuk, hanem leginkább úgy tűnt, hogy ez a Charles Templeton lesz majd, a, majd az a vezető, hogy, hogy, hogy a, az, ő, az ő prédikálására nagyon sokan reagáltak, és nagyon sokan megtértek. De aztán eljött egy pont ennek az embernek az életében, amikor, amikor a, a nagy, ugye... Um, úgy van, a sikerek ellenére, mégis ott hagyta az egészet. És ez volt ez az egyetlen, ez volt a, ez volt a, a bukásának a, a pontja, hogy valahogy nem tudta megérteni, hogy ha van Isten, akkor hogy, hogy van ilyen sok szenvedés? Akkor hogy, -hogy, hogy van egy ilyen, ilyen sok gonosz ezen a Földön? És úgy, úgy, úgy könyvelte el, hogy ha, ha lenne Isten, és ő szeretné az embereket, akkor nem engedné ezt a szenvedést. És így azt mondta, hogy nincs Isten. Annak ellenére, hogy a, a, az ő prédikálására tízezren tértek meg. És így is halt meg, így hitetlenül. Ja, időskorára nem tért meg. És, és látunk ilyen példákat. És, és látunk ilyen példákat, hogy az emberek a, a szenvedésük miatt, hogy amíg nincsenek addig jó, addig követik Istent, aztán belekerülnek valamilyen nehézségbe, amit egyszerűen nem tudnak megemészteni, vagy nem tudnak elkönyvelni, és így ott hagyják az Urat. És elfordulnak az Úrtól. De Péter azt mondja, hogy, hogy, hogy igen, van szenvedés, és... és És az, hogy van szenvedés, az, az nem azt jelenti, hogy nincs Isten, vagy hogy Isten nem szeret minket. Hiszen, hiszen Isten magát, a szenvedést, a nehézséget um, dicsőségre tudja fordítani. Dicsőséget tud kihozni a szenvedésből. És azt hiszem, hogy Jézus a legnagyobb példa erre. Hogy Jézus... Hogy Isten eljön erre a földre, emberi testet vesz magára, végig csinálja a, a szenvedést, kereszten meghal, és mi van belőle? Több millióan üdvösséget kapnak, több millióan örök életet kapnak, és, és a dicsőségbe mehetnek, Isten jelenlétébe. És... És meg kell értenünk ezt a, ezt a folyamatot, hogy, hogy igen, Isten megenged uh, nehézséget, megenged fájdalmat, de azt is meg kell értenünk, hogy Isten ezekből hatalmas dicsőséget tud, tud uh, létrehozni, és tud faragni. És ezt próbálja nekünk Péter átadni, próbálja nekik átadni, és mi tanulhatunk ebből, hogy hogy néha, néha ott vagyunk a Golgota hegyén és néha lehet, hogy már túl is vagyunk, és ott vagyunk a völgyben is, és, és nem értjük. Uram, miért volt ez? Hogy miért vagyok benne? És de Péter azt mondja, várd meg, várd ki azt az időt. Ne add fel most, ne fordulj el most, mert jó felé haladsz. Mindjárt ott leszel, mindjárt oda fogsz jutni az olajfák hegyére, és megérted majd azt a dicsőséget, amit én ebből kifogok hozni. Megérted majd ennek a, ennek a hasznát, ennek a dicsőségét, de, de várd ki, ne siessd el, lásd meg azt, amit Isten elrejtett, vagy, Isten, vagy amit Isten elrejtett a profitáknak, de neked megmutatta, hogy a Golgota és az Olajfák hegye egy külön két hegy, és, és mi tartunk az Olajfák hegyére. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy a dicsőség az felénk tart. Csak időkértése, hogy ezt megtapasztaljuk. Folytassuk tovább a 14-től 16-ig. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el téteket, Magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És itt egy kicsit praktikussá válik a dolog. Mi az első dolog, amikor nehézségbe kerülünk, elcsüggedünk, és ott akarjuk hagyni az egészet? Vissza akarok menni a régi dolgaimba. Amióta keresztény vagyok, azóta csak szenvedek. Sokkal nehezebb lett így az élet. Milyen jó és nyugodt volt, amíg nem követtem Jézust. Na, gyerünk csak szépen vissza. Ugye, egy ilyen első reakció arra, hogy valami nehéz jött az életünkben. És azt mondja, arra figyelmeztet minket, hogy ne igazodjunk a korábbi vágyainkhoz. Ne menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk Ugye mindenkinek megvannak a maga probléma megoldó módszerei. Ugye régen mit csináltunk, amikor bajba voltunk? Ugye Vagy elmenekültünk, menekültünk a problémától. Vagy depresszióba estünk, sajnáltattuk magunkat, elkezdtünk negatívan beszélni. Ez rossz, az rossz, milyen ez az ország, milyen ez, milyen az. Valaki alkoholhoz nyúl. Valaki a drogokhoz nyúl. Tehát különböző reakciók jönnek ki belőlünk, amikor nehézségbe kerülünk. Különböző régi probléma megoldó módszereink vannak. Vagy voltak. De Péter arra figyelmeztet, hogy ne menjünk vissza a régi dolgainkhoz. Majd jön majd az a impózus, hogy igen, na most emlékszel, amikor milyen jó volt kicsit inni, is, hogy és úgy eltompított is, mert nem gondoltál a problémára. És ah igen, és visszacsúszok, visszamegyek arra, arra a helyre. Péter arra figyelmeztet, hogy ne tegyük, ne tegyük, maradjunk tiszták, maradjunk szentek, mert a mi atyánk is szent. És ezt abban, abban kell megértenünk, hogy, hogy ha megmaradunk szentek, vagy csak akkor, csak akkor maradunk meg, Isten jelenlétében, hogyha, hogyha, hogyha tisztán tartsuk magunkat. Hogyha megmaradunk abba a tisztaságba, hiszen Isten szent, és, és mi is így, Krisztusban megszentelve, ott maradhatunk Isten jelenlétében. De hogyha visszamegyünk a régi dolgainkba, akkor az el fog választani minket Isten jelenlététől. És a, és a problémán keresztül nem fogunk tudni Isten jelenlétének a tudatában járni, hanem valahogy elválasztva fogjuk érezni magunkat, mert visszamentünk a régi dolgainkba. És, és az is fontos, hogy azt mondja ott az, az előző versekben, a nyolcadik versben, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok, őben a hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Benne vannak a nehézségben, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeznek? Ez hogy lehet? Úgy, hogy megőrizték magukat tisztán, és, és megőrizték magukat uh, Isten jelenlétében, és megtapasztalhatták ezt, a, ezt az örömet. Csak a tisztaságban fogjuk tudni megtapasztalni ezt az örömet, még a legnagyobb szenvedés közepette is. Ha beadjuk a derekunkat a, a bűnnek, a gyengeségünknek, akkor el fogjuk veszíteni az örömünket, és valahogy szégyenkezve fogunk kijönni majd a, a problémából, a nehézségből. Ugye, Isten annyira kegyelmes... Olyan sokszor kihozott engem, mindig kihoz engem a problémából, ha beadom a derekem a bűnnek, ha nem. Tehát ez Isten ilyen, Isten kegyelmes, és mindig valahogy kimenekít engem. De nem mindegy, hogy én hogy megyek át. Örvendezve, tisztán. Vagy úgy jövök ki, hogy juram bár csak nem adtam volna be a derekem, bár csak örvendezve mentem volna át ezen. És, és ez, ez az egésznek a lényege, hogy, hogy, hogy megtartsuk magunkat tisztán, hogy, hogy, hogy abban a tisztaságban tapasztaljuk Isten jelenlétét, és megtapasztalhassuk azt az örömet, amit, amit ad. Ne, ne, ne szégyenkezve jöjjünk ki az egészből, hogy Isten, te hűséges voltál, de, de én, így, én most szégyenkezek. Nézzünk még egy néhány verset, aztán, aztán befejezem. A 17-től a 19-ig, ezek lesznek az utolsó versek. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól, örökölt, hiába életmódotoktól, hanem drága véren a hibátlan és szeplőtlen bárának Jézusnak a vérén. Itt ugye folytatódik igazából a gondolat. Üm. Ugye a nehézségben... Ez az a választás. Vagy beadjuk a derekunkat a kísértésnek, vagy, vagy ahogy mondja, hogy atyátokat hívjátok segítségül, vagy imádkozunk egyszerűen. És félelemmel töltsük be a jövevénységünket. És azt hiszem, hogy ez itt egy kulcs dolog, ami, ami segít um, tisztán maradni. Félelemmel töltsük, meg a, töltsük be a jövevénységünket. Ahogy mondtam, csak egy pillanat ez a Föld, de ami, ami segít tisztán megőrizni magunkat, az a félelem. És amikor a félelemről beszélünk, akkor ez nem az a félelem, hogy rettegek, hogy Isten fejbe kólint, mert, mert büntettem. Hanem, hanem félni az Atyát azt jelenti, hogy mélyen tisztelni. Nagyon komolyan venni azt, amit ő mond. És így kerülni a bűnt. A példabeszédek sokat tanítanak erről a félelemről. Példabeszélek 8.13. Azt mondja, aki féli az Urat gyűlöli a rosszat. Példabeszélek 14.27. Az Úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdájának kikerülése. Példabeszélek 19.23. Az Úr félelme életet jelent. Az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. Az félelmének azért vannak ilyen jó ígéretei, mert arra készted, hogy ne szórakozzak a bűnnel. Hogy ne közsek kompromisszumokat, mert tisztába vagyok a következményekkel. Nem akarok kompromisszumokat kötni, mert tudom, hogy a bűn mit fog csinálni. Ez nem az a félelem, hogy hú, Isten minden léptemet figyeli, és, és lesújt rám, hogyha rosszul lépek. Ez nem ez a félelem. Mert az ilyen félelem eltávolít Istentől. Az ilyen félelem, hiszem, hogy sokakban egy ilyen egészségtelen félelem van Isten felé, és ezért el is mentek sokan Istentől. Mert Isten, hú, Isten biztos haragszik rám, és Isten biztos... Ö, büntet engem, mert elbuktam, és, ó, és félek Istentől, és elmegyek tőle, mert rettegek tőle. Ez nem egy biblikus, és nem egy egészséges félelem. A, a biblikus félelem az, amikor gyűlölöm a rosszat. Amikor, amikor képes vagyok kikerülni a csapdákat, mert tisztába vagyok azzal, hogyha, hogyha beadom a derekam, akkor az mivel fog járni, És itt a versekben, amiket olvastunk a Péterben, meg is mutatja nekünk, hogy mi a bűnkövetkezménye. Benne van ezekben a versekben, amiket olvastunk, emlékeztet minket, hogy drága véren voltunk megváltva. Hogy drága véren voltunk megváltva. A bűnkövetkezménye a vér. Ugye Jézus, aki büntelen, tiszta, magára veszi a mi bűneinket, és mi történik? Meghal, keresztre feszítik. Kész. És ez a bűnnek a következménye, és ez az, ami, ez az amiben, amivel tisztába vagyunk, ha az Úr félelmében járunk. Ez az, amivel tisztába vagyunk, ezért nem adjuk be a derekunkat a kísértés idejében. Jézusnak vérig kellett szenvednie az én bűneimért, és így látom, hogy mit tesz a bűn. Mi a bűn következménye. És ez félelemmel tölt be. Félelemmel tölt be, egészséges félelemmel tölt be, hogy még ha még, ha, a, még amikor a legnagyobb nehézségemben vagyok és tusakodásomban, félek a bűnkövetkezményétől. Mert látom, hogy mit tett Jézussal. És ez a félelem megőriz engem a gonosztól. megőriz engem a rossztól és megnyitja a szemeimet a csapdákra, amiket a gonosz készít nekem. És ennek mi a, mi a ugye, kimenetele? Az, hogy megőrizem magam szentnek, meg tisztán őrizem meg magamat, így tapasztalhatom az atyám jelenlétét, hiszen ő is szent. És így ennek a következménye öröm lesz. Egy olyan öröm, amit említettem, ez a... Kimondhatatlan, dicsőült öröm, amiben örvendezhetek. Még a legnagyobb nehézség közepette is. Örizzük meg magunkat ebben a félelemben. És um, ilyen valóságos nekem ez a, ez a dolog, um, különösen látván, hogy Esztergomba sajnos voltak emberek az utóbbi időben, és különös, hogy olyan emberek, akik, akik, akik már régen ott voltak a gyűlibe, még mielőtt én jöttem. ugye 2004-ben jöttem az Esztergomi Golgotába, amikor befejeztem a bibliaiskolát, és És voltak ott ugye emberek már, és, és az utóbbi időszakban láttam néhányukat így elmenni az úrtól. Túsakodtak a magányjal, az egyedüllétel, és, és találtak maguknak egy világi partnert, és, és otthatták a gyűlét, otthatták a, az egészet, és, és ugye látom őket a városba kézenfogva járnak, és, és olyan megszomorító. Mert, mert ugye belegondolok, hogy, hogy ezért a kis kézenfogva sétáért cserélted le, az urat. Cserélted le azt a közösséget, ami, ami volt. Lecserélted a, az igét, a, a, az egészet. És megszomorító. És. És ugye én erre tudtam visszavezetni, hogy. hogy, hogy elveszítették ezt, a, ezt az egész, egészséges félelmet. Úgy gondolták, hogy hát lehet, hogy nem lesz az olyan baj, mert persze nem hirtelen jönnek a dolgok, hanem mindig egy pici lépést teszek a bűn felé. Egy picit odadom, egy pici kísértésnek engedek, nem hirtelen. De miért, miért tudták megtenni ezeket a pici lépéseket a bűn felé? Mert elveszítették a félelmüket. Ezt az egészséges félelmet, azt, hogy nem akarok arra nézni se, mert tudom, hogy annak mi a következménye, tudom, hogy az merre vezet, tudom, hogy az elvisz az úrtól, tudom, hogy az szomorúságot fog hozni az életembe, el fogom veszíteni az örömmemet, el fogom veszíteni a tisztaságomat, el fogom veszíteni Isten jelenlétének a, a, a, a valóságát, a megtapasztalását, nem akarok arra menni. Ez az a egészséges félelem, és ezt elveszítették. És, és őrizzük meg, őrizzük meg ezt a félelmet. Látván ugye, hogy veszük az csorát, mire emlékezünk? Egy megtört testre, egy vérre, ami folyt. Miért? A mi bűneinkért. És ez így, ez így emlékeztessen minket erre is, és így tartson józanul. Hogy, hogy ne, ne, a gonosz ne tudjon minket így elvarázsolni a dolgaival, majd minden rendben lesz, ez csak egy picit megkóstolod, ez csak egy, csak egy pici lépés, ez még nem olyan nagy dolog. És el tud varázsolni, hogyha nincs bennünk ez a, ez a félelem, ami józanul tart minket. Hogy nem, nem, nem akarok arra menni. Túl sokat veszítek azzal. És azt hiszem, hogy a, a nehézségben ugye ez egy külön kihívás. A nehézségben ez egy külön kihívás, mert a nehézségben feljönnek dolgok felszínre, ahogy, ahogy ugye olvastuk. Feljönnek dolgok, á, indulatok, régi dolgok, régi vágyak, régi indulatok, és, és az ember menne, de azok azok a pontok, amikor a félelem józanul tart, és oda menekülünk Istenhez, hogy Uram, tisztíts meg ezektől, hiszen rossz felé visznek engem. Tisztíts meg, hadd legyek tisztább. Had látszódjon a te dicsőséget még jobban az életemben. És had tudjak én is kimondhatatlan örömmel örvendezni előtted, Uram. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, a... köszönjük, hogy megmentettél minket. Köszönjük, hogy a te szenvedésedből elképesztő dicsőség jött létre. A mi megváltásunk, a mi örök életünk, a, mi, a mi jegyünk, hogy a mennybe beléphessünk. Egy olyan dicsőségbe, amit el sem tudunk képzelni. Egy olyan gyönyörűségbe, ami, amitől eláll a lélegzet. Vagyom köszönjük, hogy, hogy arra tartunk, hogy az az a cél, amere vezetsz minket. Hogy igen, ezen a földön sokszor fel kell másznunk a, a golgotá hegyére, és megtapasztalni a szenvedést. De Uram, köszönjük azt az ígéretet, arra a dicsőségre, amit készítettél nekünk. Hogy igen, még egy darabig, még egy kis ideig, Uram, meg kell szenvedni. Még egy kis ideig szembe kell néznünk a, a, a dolgainkkal, a, a, azzal a piszokkal, ami a felszínre jön. De Uram, köszönjük, hogy újra és újra megtisztítasz, újra és újra leveszed ezeket a, ezt, a, ezt a tisztalanságot az életünkből, és, és, és tisztítasz. És Uram, bár harcból harcba megyünk, de, de, de köszönjük, hogy közben tapasztalhatjuk a, a Te örömödet. A, a, te, a Te felszabadulásodat, Uram, a Te dicsőségedet. Köszönjük ezt a folyamatot, Uram. Nehéz, de köszönjük, hogy megérthetjük az igédből, hogy ez, ennek van célja, jó célja. És tarts józanul minket, tarts meg bennünk a félelmet, Uram. Azt az egészséges félelmet, azt a mély tiszteletet feléd, és azt a, azt a józanságot a, a bűnkövetkezményéről. Köszönjük, Uram. Amen.